29. I det 10 året, i den tiende måneden, på den tolte dagen i måneden, kom Jehovas ord til meg, og det lød. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Farao, Egypts konge, og profeter mot ham og mot hele Egypt. Tal, og du skal si, «Dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg er imot deg, Farao, Egypts konge.» det store havuhyret som ligger utstrakt midt i sine nilkanaler, og som har sagt, «Min elv, nilen, tilhører meg, og jeg, jeg har dannet den til meg selv. Og jeg vil sette kroker i dine kjever, og la fiskene i dine nilkanaler henge fast ved dine skjell. Og jeg vil føre deg opp fra dine nilkanalers midte, sammen med all fiskene i dine nilkanaler som henger fast ved dine skjell. Og jeg vil overgi deg til lødemarken, du og all fiskene i dine nilkanaler.» «På markens overflate skal du falle. Du skal ikke bli samlet opp eller samlet inn. Jeg vil gi deg til føde for jordens ville dyr og for himmelenes flygende skapninger. Og alle Egypts innbyggere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, for som støtte for Israels hus viste det seg å være en rørstav. Når de grep deg med hånden, ble du knekket, og du kløvde hele deres skulder. Og når de støttet seg på deg, ble du brukket.» og du fikk hoftene på dem alle til å vakle. Derfor, dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Se, jeg lar et sverd komme over dig og jeg vil avskjære mennesker og husdyr fra dig. og Egypts land skal bli en øtslig ødemark og et herjet sted, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, fordi han har sagt, mig tilhører Nilen, og det er jeg som har dannet den. Derfor, se, jeg er imot dig, og imot dine nilkanaler, og jeg vil gjøre Egypts land til herjede steder, et tørt land, en øtslig ødemark, fra Migdol til Syene og til Etiopias grense. Et menneskes fot skal ikke gå gjennom det, og et husdyrs fot skal ikke gå gjennom det, og i 40 år skal det ikke være bebodd. Og jeg vil gjøre Egypts land til en øtslig ødemark, mitt i blant døde land, og dets byer skal bli en øtslig ødemark, ja midt i blant herjede byer, i 40 år og jeg vil spre egypterne blant nasjonene og strø dem ut blant landene. For dette var den suverene herje Hova har sagt. Ved slutten av en periode på 40 år skal jeg samle egypterne fra de folkene som de har blitt spredt blant, og jeg vil føre egypternes fangene tilbake, og jeg vil føre dem tilbake til patroslandet, til lande hvor de har sin herkomst, og der skal det bli et ubetydelig rike. Mer ubetydelig enn de andre rikene skal det bli, og det skal ikke mer opphøye sig over de andre nasjonene, og jeg vil gjøre dem så fåtalige at de ikke kan rå over de andre nasjonene. Og det skal ikke mer vise sig å være Israels hus tillit, som bringer misgjerning i erindring ved at de vender seg dem. Og de skal sannelig kjenne at jeg er den suverene Herre Jehova. Nå skjedde det i de tjue året, i den første måneden, på den første dagen i måneden, at Jehovas ord kom til mig og det lød, Menneskesønn, Nebukadressar, Babylons konge, lot sin militære styrke utføre en stor tjeneste mot Tyrus. Hvert hode ble gjort skallet, og hver skulder ble slitt, så den ble bar. Men noen lønn viste det sig ikke å være fra Tyrus til ham og hans militære styrke for den tjeneste som han hadde utført mot henne. Derfor, dette var den suverene herje Jehova har sagt. Se, til Nebukadressar, Babylons konge, gir i Egypts land han skal føre dets rikdom bort og ta stort bytte derfra och ta mye plyndringskods derfra, og det skal bli lønn til hans militære styrke. Som hans vedelag for den tjeneste som han utførte mot henne har jeg gitt ham Egypts land, fordi de handlet på mine vegne, lyder en suverene herre i Jehovas utsangen. På den dagen skal jeg la et horn skyte opp för Israels hus, och der skal jeg gi anledning til å åpne munnen midt i blant dem.» og de skal sannelig kjenne at «Jeg er Jehova».